Идеалният човек Бесета от учителя държа на предмладежкия окултен клас на 7 март 1930 г. Тайна молитва Коя беше основната мисъл на миналата лекция? Участието на времето в живота на човека Добро и време Сега кой ще изпее основните тонове на гамата? К. Защо се засмяхте? Каква е психологията на смеха? На какво се дължи смехът? Винаги и при контраст се явява сняг. М. К. и ти основните тонове. Каква е разликата между пеенето на К? Има. Прима основният тон «до» е по-силен на другите по-слаби. Когато човек говори отблизо, гласът е по-силен, а когато говори отдалеч, гласът е по-слаб. Сега кой от вас ще бъде кандидат да изпее «дото», но така продължително, колкото може да трае? Да видим, може ли една минута да изтрае или... Колко секунди? 15, 20, 25. Състоянията на човешката душа имат отношение към музиката. Природата съществуват природни гами, от които е взета гамата на сегашната материя. И състоянията на всяко едно същество се сменят според тези гами. Тоест, те се сменят музикално. Така съм. При вашата мисъл и при вашето чувстване, вие не сте обръщали внимание на смените, които настават. Всякога, когато искате да поправите известно ваше разположение, трябва да смените състоянието си, защото по някой път човек изгубва своя основен тон. А щом се изгуби основния тон? Тогава се образува един вътрешен тисонанс в състоянието. Всякога вие трябва да превеждате живота си в музика. Да кажем, не ви върви или някой ви е раздразня. Спри се в себе си и започни да пееш, прекарай по ума тоновете и веднага ще се смени твоето състояние. Ти отвън можеш да не пееш, но вътре, мислено, почни да пееш. Това отношение основните тонове в природата могат да служат като едно възпитание за човек. Като пее, човек може по-лесно да се възпитава и по-лесно може да смени и състоянията си. По този начин, като пеете тъй вътрешно, тогава се развива и дарбите на човек. Ако вие се спрете върху развитието на великите хора, ще забележите, че техните чела не са били такива ниски или пък, да кажем, такива, каквито са на чертеж. Въобще, правилното чело трябва да бъде, както показвам, на този чертеж. В другите чела, няма музикални линии. Какъв е основният тон, който дава пътя на движението? Следователно, движенията се определят от тоновете, как вървят и в какъв ред следват. Някой път, 2 или 3 или 4 тона вървят хармонично, защото и в тях има хармониране на състоянието. После Зависи каква е тяхната интензивност. И казвам ви. Докато вие не почнете да мислите музикално, да имате един образец за идеалния човек, вие няма да можете да си представите какви трябва да бъдете. Но там е всичката погрешка, че вие търсите този идеалния образец отвън. Сега до там, до дето сте стигнали, няма идеални образци. Същност той идеалният образец съществува, но не на физическо поле. В умовете на тия художници всичките те се стремят да изразят такъв образ. Сега, нали вие си говорите за идеалния човек? Можете ли да кажете като как си го представяте? От ваше гледище да кажете как ще изглежда идеалния човек, не е как и какво са писали поетите или философите. Най-първо дайте една конкретна черта на идеалния човек. С какво се отличава идеалния човек? Дайте едно малко сравнение. Представете си, че вие имате нужда да си направите една идеална свеж. Кои са отличителните черти на идеалната свеж? Веществото, от което е направена тя, това е отличителната черта. Най-хубавата спермацетова свеж, тя е от китова мас. После фитилът да е хубав. Горенето да става без никакъв дим. Това наричаме ние идеална свеж. Горенето става чисто, хубаво, правилно. Засвеща идеята до някъде е турена във вашия ум, но ако речете да се изкажете върху идеалния човек, коя е неговата отличителна черта, не можете да кажете. Идеалният човек се отличава с една черта той обръща внимание на всичко, но конкретно на нищо не се спира. Той изведнъж на всичко обръща внимание, но конкретно на нищо не обръща внимание. За пример, идеалният човек никога не се спира върху дефектите, защото дефекти в природата не съществуват. Дефектите съществуват само в нашата мисъл. И дефектът на неговото съзнание е извънг. Тогава ще си турите следното правило. Колкото повече се спираш върху дефектите на хората, толкова по-далеч си от образа на идеалния човек. И колкото по-малко се спираш върху дефектите, толкова по-близо си до този образ на идеалния човек. Идеалният човек въобще схваща всичко, което е в природата. А всяко едно отклонение, което съществува, то се дължи на специфични причини, които са достъпни само на нашето съзнание. Сега, допуснете от това гледище, във вашето съзнание А голямо, Б малко, Б голямо, имате жицата А, Б. И втора една жица, CD. Да допуснем пуснете електрически ток върху двете строни. Едната се нагорещява и става бяла, а другата само се нагорещява малко, но нейният цвят никак не се изменя. Какво заключение ще извадим? Че в тази жица, която се нагорещява по-силно, теченията са по-силни и тя е по-добър проводник на енергиите. Следователно, у нея няма съпротивление и следствие на това тя се нагорещява и става бяла. А другата, която само става топла, тя не е толкова добър проводник на енергиите и следствие на това тя остава по-черна. Тогава от какво зависи белотата и чернотата на жицата? Едната е добър проводник, а другата е лош проводник. Сега преведете това. Онзи, който е добър проводник на чувствата, как го наричаме ние? Добрият човек е добър проводник, а лошият човек е лош проводник. Следователно, добрият човек, всякога ние го представляваме като бял човек. Той не може да бъде черен. А черният човек всякога ние го свързваме с лошия човек. Или в научно отношение ние ще кажем Той е лош проводник на енергиите. Следователно ние не можем да турим такава жица. Да допуснем, че вие кажете Аз не мога да възприемам. Или кажете аз не съм добър човек. Е, лош проводник сте тогава. Какво трябва да направите, ако сте един лош проводник? Ако вашата жица е лош проводник, какво трябва да направите? Ще смените жицата. Ще дру... турите друга, втора, по-хубава на нейното място. Тази жица. Това е вашето състояние, което можете да смените. Ако е лошо вашето състояние, ще го смените с друго, трето, четвърто, пето. Може да смените много жици, докато намерите една друга жица, която да има същата гама на природата, същите тонове и да е добър проводник. В дадения случай материята, от която е направена втората жица, трябва да се регулира. Затова в природата постоянно съществува законът за културата. Ние го наричаме рафиниране на всичките наши груби състояния. Страданието е също един процес в природата. Печене е това. А трябва печене. Някой казва. Защо трябва да страдам? за да станеш добър проводник на енергията в природата. Ти си важен в природата до толкова, доколкото си по-добър проводник. И колкото си по-добър проводник, толкова тя е към тебе по-добре разположена и ти си по-добре душил за нея. А колкото си по-лош проводник, толкова в природата се поражда едно желание да те направи и тебе, Добър проводник. И вследствие на това твоето съзнание и съзнанието на природата ще се намерят в контра. Тя пуска известен ток, ти го спираш. И после тя донесе в съзнанието ти страдания. А в живота тия страдания са резултати. Те седят в това, че онова, което ти желаеш, тя не ти го дава. Тя ще ти го покаже, до остата ти ще го даде и после пак ще си го вземе. Така тя ще те застави да страдаш. Вие може да запитате. Защо трябва да страдаме? Не е, че тя иска да страдаш, но понеже не си добър проводник на нейните енергии, ти не можеш да имаш щастието, което търсиш. От чисто научно гледище, щастието, това е подигане на човешкото съзнание от старите традиции. Човек, за да бъде щастлив, той трябва да се освободи от всичките стари традиции. Знаете ли какво нещо е традиция? Вълкът, който се е научил да дави овцете, това е традиция. И хората казват, по традиция го правим. Овцете, където видят трева, все казват Ние косим Пасенето на овцете не е нищо друго, освен косене Тя коси и събира тревата Традицията е, че коси тревата Допуснете, че една овца се превърне на човек и носи тази традиция на овцете Какво желание ще се яви тогава у вас? Вие минавате покрай тревата, но понеже сте високи, мъчно ви е да пасете тревата, затова навеждате се, откъснете трева и пак се дигнете. Погледнете. Това е едно състояние на овцете. После е често, за пример, някои обичате да късате цветята и да ги миришите. Това е състояние на птиците които се чистят клюнчетата по тези цветя. Значи това е птиче желание. Това не е нещо, което вие сте измислили. И това е традиция. Казвате, аз обичам да откъсна едно цвете. При това, ако аз ви наблюдавам, като откъснете едно цвете, ще зная от кой род сте произлезли. Това ваше желание, тъй както се изявява, ако се наблюдавате, ще знаете откъде иде вашата традиция. Така съм. И в сегашния живот има желание, през които се изявява тази традиция. И вие имате да се справете сред традиции. Някога са били и по-естествени, но сега са неестествени и безполезни. Вълкът трябва да се отучи от много свои традиции и дълго време ще мине, докато той се отучи от тях. Това са вътрешни състояния. Сега другата мисъл е въпросът за щастието. Значи един човек, който и да е той, на когото всичките състояния не са добри проводници на живота, вътре в разумната природа – той всякога ще се намери в едно противоречие за себе си и с среда. И тъй. В новото възпитание към себе си трябва да имате един метод и трябва да разбирате този метод. Например, какви правила дава психологията по отношение на възпитанието? Нали вие сте изучавали тези правила, има ги и в етиката на възпитанието. Практическата етика разглежда този въпрос. Най-първо чистотата на тялото и пазене на живота. После развитие на мислите, чувствата и поступките. Всичко това показва, че има ред опитности, защото знанието е придобито от ред опити. За пример, чистотата има предвид да се отворят порите на тялото. При това чистотата има предвид и да се освободим от всички уния микроби, които са паразитни. За пример, чеше се сгребена, гребена, това е пак чистота. После има ред микроби, които се налепват около кожата и често се явяват всичката унази паразитна материя, която спъва развитието на човек. За пример, някой път усещате сърбеж по кожата си, почешете се и казвате: Сърбиме тялото. От какво проистича този сърбеж? Някой път проистича от древни микроби, които се намножават до хиляди на брой и се образува този сърбеж. Следствие на това ти се почешеш малко, но този сърбеж минава на друго място. Та. От чистотата на тялото минаваме вече към чистотата на чувствата. Въобще, чувствата, в които няма никакъв примес на егоизъм и които нямат никаква задна цел, такива чувства наричаме чисти. После наричаме благородни чувства, които са еднородни в своя стремеж. Да кажем, ти правиш добро някому, искаш да дадеш хубава храна на някого и след като го нахраниш, кажеш 200 лева. Ще кажете че цената е висок. Това е даже малко от 200 лева. Ако идете в някой хубав ресторант, в Лондон има такива хотели, дето се спират големите богаташи. Ако се спре някой богаташ там, той плаща 50 долара на вечер. По 140 лева единият долар, колко прави? 7000. Всичко е там чисто. Ако идеш в странство и имаш 7000 лева, ще имаш за цял един месец. А там даже 7000 лева няма да ти стигнат да си платиш за едно легло. Но при тази цена можеш да слизаш надолу, докато най-после дойдеш до 20 лева на ледло. Тогава казвам. Онзи, който плаща 7000 лева, какъв е той? Той трябва да има 20-30 милиона лева на разположение. Сега можем да наредим математически величини. 20, 30, 40, 50 или да кажем 100 лева. Каква е разликата? Тук в България колко най-скъпо се плаща на легло? 100 лева на легло. Това за един американец не е много, защото в Америка това е по-долу от 1 долар. Там най обикновеният човек плаща 1 долар, а това е 140 лева. Тогава Математически може да извадите какъв е прихода и да изчислите какво е богатството на този човек. нези и вашите хотелиери, като влезе някой човек, той го наблюдава, иска да знае доколко може да плати. Най-напред му каже 20 лева налегло. Ако 20 лева са много, ти ще направиш едно малко мърдане, но понеже си влязал, оставаш... А онзи, за когото 20 лева са много, той като влезе с лицето си казва, че това е малко. Веднага хотилерът казва: Мога да ви дам една по-хубава стая. Каже ви, 30 лева. Той пак усеща, че това е малко за вас, казва. Мога да ви покажа една по-хубава стая за вас, ако искате. И той, като го води от стая в стая, вече знае с какво разполага този човек. У човека всякога има едно разположение, когато има пари. Парите или златото, ако го вземем, показват една магическа сила в човек. Вие можете да направите опит с когото и да е от вас да видите как се е мини лицето при парите. За пример, ако на някой от вас туря 500 английски лири в чоба, вие веднага ще видите как ще се почувства той. Той веднага ще се засмее и ще тръгне свободно напред. Пък ако на други лултори, туря само 20 лева в чоба, той няма да изпита това разширение в себе си, но, като имаш английските златни лири, веднага ще усетиш едно разположение и едно разширение, докато при тези книжните банкноти, колкото и да е учен човек, все таки той ще стане висок като топола, но тесен нагоре. Питам сега, а защо именно като влезеш в хотела и имаш пари? Ти имаш самообладание. Златото, като влезе в чоба ти, то има добрата страна. Що носи златото и в ума си, то носи живот. А книгата има лошата страна. Тя е лош проводник, само гори. Като носиш един златен наполеон, той струва повече, отколкото ако носиш хиляда лева в банкноти. После хиляда лева в книги не са здравословни. А ако носиш злато, това злато е здравословно в джоба ти. Даже може да направите опит. Носете една златна монета като муска. Тя има целебни сили в себе си. Затова хората обичат парите. Унези, които имат злато и унези народи, които имат повече злато, там хората са по-здрави. У нези, които нямат злато, те усещат криза. Злато нямат и вследствие на това страдат. Следователно, златото не е така произволно. То е добър проводник на природата. Ти можеш да туриш златото в джоба си, може да туриш и сребро. Но ще усети съвсем друго състояние. А медните пари произвеждат различно състояние от теб. Ако те натоварят с 10 кг. бакър, 1 кг. злато и 100 г. злато, те ще произведат три различни състояния от теб. Зависи от самата материя. Това е резултат следствие дългия процес на живота, който сте живели. Вие сте живели и в сегашния живот и там конкретно се изразяват вашите минали дни в различни форми, които ние наричаме социални. Любовта ви към парите не се е създала сега. Това чувство се е създавало от хиляди години у вас и няма никой от вас, който да не обича парите. Казвам, сега при възпитанието това, което е потребно, то е златото. Златото е полезно до тогава, докато може да се асимилира в човешкото съзнание. Но и това е едно положение, дето съзнанието не се нуждае от златото. Природата не обича еднообразие. И тогава се ражда у богатите хора, у милионерите, които имат много злато, ражда се едно тягостно състояние. Забележете същото нещо е при храненето. Даже при най-приятната храна, която произвежда едно приятно чувство, но като минете границата, тя произвежда едно неприятно състояние от човека. Вие това го знаете. Щом приятете и най-хубавата храна произвежда едно неприятно състояние. Защо? Защото стомахът не е състояние да я асимилира. Стомахът иска да каже. Това не струва толкова колкото работата ми по него, която струва по-скъпо отколкото самата храна. Та да при едно самовъзпитание за бъдеще ще знаете. Всичките елементи, от които човекът е създаден, трябва да се турят в правилни пропорции и второто – нито един човек не трябва да бъде беден. Той трябва да има и отвънка известно количество злато и конкретно в себе си трябва да има злато. Синца, за да бъдете здрави, трябва да имате най-малко 100 грама злато. Сега, от вас колци не имате това. Най-малко 100 грама в запас ви трябва. Тъй, както в банката има един неприкосновен запас, не в монети, но в злато. И някой път ще ги вземеш и ще ги прекараш през ръцете си, и пак ще ги туриш на мястото си. Или в някое отношение ти искаш да прекараш себе си закона за чистене. Тогава трябва да имаш половин килограм сребро. Човек, който иска да има морална чистота и няма сребро, той не може да бъде чист. Среброто чисти. И ако ти имаш сребро, Всичките отрицателни качества на чистотата се изчистват, в процесите на среброто се изчистват. Чрез златото идат жизнените сили, а чрез среброто всичките непотребни вещества се изхвърлят навън. Пък и всички други елементи, които имат предназначение. Когато употребявате някой елемент, той си има своето предназначение. За пример, и желязото си има своето предназначение. За какво служи желязото? Какво дава то? Оказва се, че там, дъйто има повече желязо, хората имат повече енергия. Не са анемични. А дето липсва желязото, хората са анемични и вследствие на това вземат железни капки. При мене са идвали да искат да си купят железни капки. Казвам, нали имате гвозди, вземете две кила железни гвозди и торете ги в едно кило вода и пиете нищо повече. Желязото ще окаже известно влияние върху водата и вас. Имаме и конкретни примери, че желязото оказва известно влияние, щом то е в кръвта и вече настава известно подобрение. Но когато желязото е повече отколкото трябва, то си има своите обратни процеси и резултати. Човек почва да огробява, защото желязото ръждясва. На какво се дължи ръждата? Тя проистича от известен род микроби, които обичат да ядат желязото. Следователно ръждата, това са изпражненията на тия микроби. Те ядат желясото и това, което не могат да изядат, остава като ръжда. Сега в химията може да има и друго обяснение. Питам тогава. При златото и там има микроби, които го ядат. Има същества, които ядат златото, тъй както ние ядем хляб. И ако вие имате много злато, те се събират около вас и стават паразити. Казвам. Когато ние вървим по пътищата на природата, всичките неща са определени. Не е лошо, че се явили тези микроби, понеже и те обичат златото. Те се явяват като регулатори да ни освободят от известна тежест. Сякога, когато от човека се яват известни излишъци, когато се натрупа материя повече отколкото трябва, ще се яват и други организми на помощ. Така, съвременният психически живот има ред мисли и желания, които са станали паразити. Има известни мисли и известни желания, които стопяват човека. Яви се някоя мисъл. И тя топи човека, топи го. Тази мисъл произвежда известни реакции от човека и този човек чест не стопява се и някой път може да замине от земята. А от някои мисли става обратното. Човек почва да напълнява. Сега напълняването се обяснява малко по другояче най-първо трябва да се създаде едно вътрешно равновесие на материята, от която е образувано тялото. Едно вътрешно равновесие на мислите и чувствата, да могат да се сменят всичките вътрешни състояния. И тъй. Музиката е едно средство за държане на това равновесие. Ако искате да свършите една работа, трябва да разбирате тази музика на природата – защото тогава всички паразити спират да правят пакости, щом почнеш да им пееш. Нали знаете онзи пример за Орфей? Разправят, че той бил овчар. В страната, дето той пасал овцете, имало много вълци. Понеже той проповядвал едно учение за мир, за да се избави от вълците, а не искал да ги убива, затова си направил една свирка и като засвирил всички животни започвали да играят, и лисици, и вълци, и овце, и щом той свирил, никой никому пакост не правил. Целият ден той си свирил и ги окрутявал. Минавал за голям свирец. Та, често и вие, когато се намирате в неблагоприятни условия, надоите свирката, за да бъдете свободни. Сега към лекцията. Лесно се говори, мъчно се прилага. Да свириш е лесно касано, но да знаеш как да свириш, това е. Най-първо, вие сами си свирете. За пример, вие си тургате мисълта, казвате, че аз не знае да пея. И с това си тургате преграда. За пример, аз мога всеки едно гол от вас да накарам да пее. Даже и жабата, която не знае да пее толкова хубаво, като я е хване змията за кръчето и тя пее ли пее? Тази минорната гама пее тя, а змията е... Да пел майсторът. Някой казва Аз не знае да пея. Но, да кажем, вие сте осъдени на смъртно наказание с условие да пееш или да направиш едно добро. Като направиш едно добро, няма вече да те съдят и ти си свободен от смъртното наказание. Но ако не знаеш да направиш доброто, примката те чака и ще те екзекутират. А щом направиш доброто, веднага смъртната присъда се обменя. Така знам. Наказанията на природата са много големи, а прошката зависи от много малко нещо. Сега разбрахте ли това? Сега за пример всички хора казват, за да им се простят греховете трябва да направят голямо нещо. Не. Той е само един обрат. Като станеш сутрин да пееш. Ще кажете. Ама аз не мога да вземам верни томове. Ти като започнеш да пееш и онзи, който вярва в този закон, като почне да пее, ще пее хубаво. Защото в природата не е тъй както ние мислим. Тук ти трябва дълго време да пееш, да се упражняваш, за да пееш хубаво. А в гамите на природата, щом станеш прав и ти пееш като най-добрия певец. Пението иде от самата мисъл. То върви заедно с вашата мисъл и действително това е вярно. Когато човек стане сутрин с унази самоувереност, той може да пее. А щом стане и се колебае, помисли, че не може да пее, той е вече човешката страна и той наистина не може да пее. Но щом човек стане сутрин и тори мисълта, че може да пее и той може да пее. Нищо повече. Пението е влизане в основата на живота и животът сам по себе си е музика. Животът сам по себе си е хармония. Следователно, когато ние кажем «Аз не мога да пея», че ние отказваме същината на живота. Живота е музика. И човек, като е, слязал, като е слязал от небето, са го изпратили с песен отгоре. И той е пял. А сега казва аз не мога да пее А музиката лежи в основата на живота Затова трябва да се върнем към онова хармонично състояние Затова ние казваме Всичко в живота е добро или всичко в живота е музика Тази е мисълта, която искам да ви оставя Не тъй както вие разбирате музиката това е само един малък отклъс, но води към същата цел. Сега станете. Божията любов носи пълния живот. Беседо от учителя държана пред младежки окултен клас на 7 марта 1930 година.